Kassett nein seid sibitzen Hemger von dem Roman Walsche von Solemaas Der Vater meint er werde sich dafür suchen einen anderen Paruf ein Paruf fsche von einer gelernten er soll sich nämlich zu studieren zum besten Vogt gewein rat ihm der Vater er soll wie zum schnellsten nach Hannover und sich besetzen erge zu Neusland in einer Universität studiert In der Schweiz, in Deutschland, er soll sich interessieren mit Bildung, wo es mehr zugepasst für sein Temperament. Wahrscheinlich wegen besonderer Funden legt der Futter zu, zusammen zuletzt, wo es nur der Mond von der Jerusche von der Mutter gibt, gibt sie sich nicht in Futter's Hände. Er hat ihm schon einmal gelassen, dass seine Mutter hat kein besonderer Vermägen nicht gehabt hat von daheim. Er hat eine kleine Summe, wo er hat ihre Amour verschrieben und eine Kästle-Ziering, von welcher er hat ihm das beste Stück in Peru schon aufgeschickt. Und das Eberge schickt er ihm zu, am um Matunes verzeihen kann. Auch schickt er ihm die kleine Summe Geld von ein paar 1000 Rubel, wo es haben sich gefunden, in der Muttersrechoss, beäßigt heute. Aber, legt er der Futter zu, selbstverständlich nimmt er der Futter auf sich, zu besorgen ihm mit einer lebenslänglichen Pensie von der Firma, wo es mit Mirken entgegen eine Möglichkeit hat mit seiner Frau und mit seinen Kindern, wenn er solche Wellen kümmert, verständlich. Vergesst nicht, der Futter zuzulegen, von wo Mirken lebt er euch etwas erreizen sich mit ihm. Zu vieren nicht kann sehr reichlich, aber ein Anstände kleben. Der Futter hält es für seinen Käuf, das zu tun, und trotzdem betet er den Sohn, zu kaufen für eine spezielle Summe, welche er lässt, ihm auszuholen von seinem Agent, ein Geschenk von ihm und seiner Frau für seinen Sohns Kalle, und zu begrüßen und zu danken ihr, in seier Nomen, vor dem Glück, wo sie seier Sohn geschenken. Nach der Unterschrift ist zugekommen ein Postscriptum. Er beteuert seier, was er darf das Salz auch schreiben. Gewiss, wohl besser gewesen, wenn seier könne sich sehen und sich durchschmussen. Nur es ist nicht ratsam, als Milken soll jetzt euch teuchen, in Peterburg zu lieb Sein frohes, itstigen, delikaten Zustand. Anderswo kann er ihn nicht empfangen in der Heim, und er ist genügt, das alles zu schreiben. Mirkin hat gehalten den Futters Brief in der Hand, und der erste Ausbruch ist gewesen ein großes Gelächter. Er hat sich kein Dünferchen darüber nicht gekonnt abgeben. Er hat sich herausgerissen, spasmisch von ihm. Wir er retten uns mit Gott, wir Patriarch, mein Futter in der Rolle von einer Brom. Er hat gehabt das Gefühl, wie jedermol, wenn er kommt in Berührung von seinem Futter, noch von kleinerheit und, also wer Kind, was will ohne mit einem Ballen, was ist zu groß für ihm, ihn ich kann ihn nicht umgreifen mit seinen kleinen Händler. Und das unbeklärte und unbekannte in seinem Futter, hat ihn wieder beumruhigt. Wer ist er? Eigentlich kann ich ihn doch gar nicht. Wo sind seine Grenzen? Und wie jeden Schwachen für den Starken, hat Mirkenen herumgenommen ein machtloser Grimmzorn auf sein Futter und er hat ausgeschrieben in sich heuer Teivel zu all der Götterjur. Wo ihm ein komisches Gefühl hat beherrscht Mirkenen. Ein Gefühl, was er nicht gekonnt konnte kontrollieren. Er ist eifersüchtig geworden auf sein Vater. Eifersüchtig über sein Vaters Ausführkraft, sein Gläuben in sich, und wo er schon nicht nehmen kann auf seine eigene Ach Achreis, schleppt er die Göttlichkeit herauf von Himmel, als sie soll er weglegen, alle ihre Geschäfte, wo sie hat in alle Welten, ein obgaben sich mit seine private angelegenheiten Wie er hat das gott allein genommen in schüttvers rein ein patriar hat mir gelernt hysterisch mein futer in der rolle von a patriar gott allein besorgt mit haar jörisch auf seine alte jungen er hat gewünscht dass schwachen das ist nicht schein und es ist gekommen aus eifersucht über sein futers starkheit auszuführen, die Sachen, was er gefühlt verneutig mit der neisernen Hand auf Konz zu kicken, überzulassen der Zeit, zu verändern in der Zukunft, durch was er gefühlt verneutig zu tun in der Gegenwart. Er hat sich allein angekündigt, sich mit seinen Schwachkeiten, mit seinen Gribbeln sich, mit seinen Fägen, seine eigene Beziehung zu relenken, aber sarterne ist dem koech zert und dusch von seinem futter hat getan was halt ihm zurück ihm kommt es doch mehr zu wie jeder benjocher dieser gewen eifersüchtig euch aus dem nahen was darf kommen wegen welchen sein futter retten brief er hat sich durch dem mehr der viel über geschnitten von seinem noppel in welchen er war doch gehangen Und er hat sich nicht gekonnt befreien von einer voll jüngerischen Hefkeiristigkeit. Was ist ihm so plötzlich befallen durch der Idee wegen seinem Konkurrenten, auf dem er in der Futterholt-Badai herüberzutragen sein ganzer Zugehörigkeit. Er stets, seht er ein, als nach allem ist er geblieben hängen mit Nopel in seiner alter Welt beschossen. Es hat sich ihm ausgedacht, als er flittert ihm aber fragt er. Das letzte Gefühl aber ist gar nicht stark gewesen, zu der monen Merkinen wie mit der glatten Kopf die jüngliche Situation, in welcher er stellt sich zurück herein. Heute Morgen, ja. zu dem hat er gekämpft bei sich allein die ganze Zeit, als er soll ausgefüllen, als er ist geblieben, der selber unbehoffene Schwache beim Juchatel, von, von welchem er es entklafen, Mit der Kraft von seiner eigenen Keuches, was er schon gehabt hat, der Zeugen in sich, hat er sich mit der Muge gegeben, ein Schocklob, ein Träßler weg von sich, wie ein Mensch, welchen es befallen in Schlaf schlechter Ruch ist. Was gehöre ich mir mit dem Allem? Was ist es eigentlich mein Essig? Und er hat sich zu lacht mit der hilfe, gutmütige Lächter über sich allein. Nein, nein. Sie ist mehr nicht los, eine Wegreißung von einem hysterischen Sentiment wie ein Mühl. Aber Sie sind nicht sentimental, sondern wir euch nicht. Wir benutzen sich mit euren Waffen, hat er zu wem gerettet. Und wir haben mehr Recht auf sie als ihr, weil wir benutzen sie nicht vor eigenem gemeinem Egoism zu beschaffen. Dynasties, noch zu dienen durch sie einen höheren Zweck, menschenhilfig zu sein. Als ihr seid chüttere, sind wir euch chüttere. Euer Geld, Papischke, wird uns sehr zu Nutz kommen. Wird es nicht bringen, die Hilfe, was wir haben, der Wert von einer Breithärzigkeit. Wird es bringen andere Hilfe. Die Frau Hoves wird schon wissen, was damit zu tun. Und Anato in der Litwacht euch Und dort im Land wird es euch zu nütz geben. Nein, Bappeschke hat er euch gerufen zu sich mit der gelehrte. Seid für mir seine schon ausgeheilt. Mir sind nicht sentimental mehr. Mir warfen euch eine Eiergeld zur Rekompune rein mit der breiten kinderschen Gest. Wie hat es efscht da wert? Mir nehmen es mit Dank zu. Und mir welne seuch schnitzen, als wir mir verstehen. Und wir sind auch nicht mehr mit keine Papische, mit der Stärkeit und Festkeit. Und wir bedeuten nicht mehr, weil wir sind nicht so wie ihr und gehen nicht so klar bewusst zum Ziel wie ihr. Wir haben andere Methoden und wir haben lieb, zu sein Schwache. Das gibt uns unsere Lebensfreude. »Adié, Papische«, hat sich herausgerissen und von ihm geschreit. vor welchem Mirken hat sich allein erschrocken, warum es hat gehalten, sich das Geschrei, was man rief noch hat heute. Er hat sich weggesetzt und umgeschrieben dem Futter einen sachlichen und korrekten Brief, in welchen er hat akzeptiert, mit Dank an all das Ding, was der Futter hat vorgelegt, bis zu seiner Reise in Deutschland, welcher er hat zulieb verschiedene ausgetrachte Zübis weggereckten der Zukunft. Speziell aber hat er im Gedanke vor dem Interesse, vor dem Futter der rausgewiesenen Brief zu sein, gesund werden und vor der Aufmerksamkeit vor dem er Geschenk sein Kalle. Er versichert ihm, dass vor dem Geld wird er kaufen eine wertvolle Matone und wird es übergeben, sein Kalle im Futter zu nehmen. Ein Apothekerin hat sich Mirkin begegnet mit dem Havar Anatol, weil er hat gewartet auf dem Resultat. von Mirkins durchschreiben sich mit seinem Futter wegen der Unternehmung von der Lodger jüdische Weber. Mirkin hat sich gewöhnt zu ihm mit der Verschämten, mit der Schmerzung. Geld auf Brüllen haben wir nicht. Er hat uns aufgesucht. Ich glaube aber als Geld auf Zerstören, weil wir ja haben. Und du hast ja er das Erste. Und Mirkin hat ihm übergegeben die Summe, welcher der Futter dem Züge schickt, welche Lenkes Kalle mit tun ist. Herr Veranato hat gutmütig geschmeichelt. Zerstören ist euch ein Teil von unserem Programm. Die, die nicht fähig zu bauen, wenden wir uns zu zerstören. Euer so will mir euer Futter verrechnen für die zweite Hälfte von unserem Programm. Zwischen uns sei steht eine eisene Wand. Ich bin narrisch gewen genug, gemeint, als ich kann sie durchspreisen. Ich sehe ein, als er gut die Nuss sich zu verklappen, wird gurnst dafür mehrereus gem, sucht mir kein Ernst. Ich bin zufrieden, was ihr das endlich ausgefunden. Du hast hier eure Rabbegel. Jedenfalls las ich euch Versicherung, als mir werden euer Futters hart. da dinte groschens ehrlich un getreue nutzen ihr kennt ihn in dein versichern kapitel 12 unterer bäum aufn höif wo da lehrer hat gweint hat sich gefunden an alter kastenbaum a vergessener vona mulike zeiten wie a er soiter kastenbaum hat sich da halten in dem höif durch die alle jungen und ergreicht sein tiefen älter es arrête nich von dem beschafer der kastenbäum is gewen wie a getreier auf der hund selche man hält die neun korb in, ein in einer neiner reuschjügung auf der gasse reus in nein euch hungern und nährt er, sich das seine getrei und bildt ei fremde gestandene sehr a runde jü in am mistkasten im Winter verharrte wird den Eis, im Sommer aber worfen er mit Steinen, mit Ziegel und alle anderen Opfellers. Und doch, hat er geliebt, er ist gewöhnt, kommen zugen, durch Kapurhändel von Häuf. Mäuschale Drang hat zu ihm umgebunden den Wogen, wenn er ist gekommen, mit dem Gast. Selig Becker hat auf ihm durch den ganzen Jahr Ois geklappt de Sack vom Mail. Note Volkarj hot eus gstellt darum de Breiter mit de aufgezeigene Holzgis. Azoi as de Por Kastenis was hobn sich verklemmt zum Ende Zimmer auf sein Spitz. Hobn ghaat demselben Juchtern Gstank wie das Leder. Und doch hot er gschippt. Dabei hot gedienter taus. Jüngler haben sich gelernt, auf ihm schnitzen. Alle Kinder von dem Häuf haben gefunden, verneutig zu verreibigen, verdäuerst sein Nehmen mit seinem Zunehmen und sein Chor. Weiber haben du ausgehangen, in der Herzen die Tuchene Kleider zu lüften. Man hat geklappt, auf ihm im Bett gewandt. Und Thomas hat im Winter bei der Schuhe ausgefeilt, als Stücke Holz. Fleckt min gain kläuben Späner zum Buim. In Dor, als es kimt der Frühleng, tut sich der Buim des seineke, un hebt gerund zu bliehen mit greue, kärnde geblette. Als man hat gesehen, wie der Buim von der Euf gefressener von Strick und wegen er ausgeriebene Korre git er eus von sehr leibede geblehrt. es ihm gekommen und gekommen wurde. Wie der von Altkeit und Ausgearbeitkeit eingebeugner und eingeheugter Drang spreht es über sich ein begründer Schirr mit Blättern und, und dort auf der Spitze, wo es kaum zu der Gräufe ein drei, vier Lichter blieb, wie ein Kuh noch von einem möglichen Keuchersdicken Jungen. Als der Bäum hat geblieb, hat man ihm in Hof umgehäbt zu schreien, wie gemacht hat rungdeke jeden. Mei schale drunk hat vorsichtig zugestellt zu ihm, dem Verugen, und der Bäcker hat mit der Leckartkeit geklappt nimmt dem Maissack. Ein Tämmer ist sehr schlecht umgegangen mit den Bäumen. Hat man umgehäbt zu schreien von alle Fenster heraus. Los gemacht den Bäum mit deinem Wort. ja poim otung hobn zu denen zwus er es beschaffen geworn er es geworn der soot der lustgoten der wald von em heuf de kinder von zweiten stab hobn ma rob gefiert dus sochtniche mutter auf em heuf in eus gebet verier mit kischens und a er weg gesetzt unter ihm de schwer otmdecke sochtniche mame as isal frische luft trappen In den Vernachten pflegen sich heuch die abgehäschten Weiber von den heißen Stüben verkleiden unter den Bäumen. Hat er gedehnt vor der Sommerwohnung. Kinder haben von ihm blödlich gerissen und gespielt, grins. Mit dem Wort, der Bäume ist gewohnt der einzige Vertreter von der Natur für die Einwohnerin heuf. Als es gekommen ist der Frühling, pflegt Helenke herausführende Kinder von ihrer Klasse in der Schule auf Grins. Die Kinder sollen gewähnt zu Urem ungetun, als man soll sie hereinlosen in der stuttischen Gürten, wo sie zu jener Zeit gewähnt, nur reserviert für europäisch in Anstände gekleidete. Pflegt sie herausführende Kinder auf dem Häuf zum Bäum. Einmal, wenn mirken sie rein in breiten Teue und gewolt da läuft zur der, zu der Hurwe z's a rop z'nehmen helenkenen guten hat er daher der kindisch freilich räuschen wie das gießen von a frisch wasser kimt zum z'schwimme zu von ergets as er sa reinen heuf hat sich im gedacht a dus gurnste alte bekannte wochte gegroigkeit weil er es gewohnt gewesen ständig zu sein der heuf ist verstellt gewon wie auf vayomtev Kranz und Kinderlach halten sich bei den Händlern und tanzen auch um den Bäumen. Zwischen den schreienden Geschreinen, klappenden Gewägen haben die Kinder doch gekonnt, vertäuben als Ding mit seiner kindersche Freude. Also wie sie wollten sich gewähnt gefunden, in ein Wasser, also haben sie geschwommen mit den Händlern, nicht mit den Fieslern, aber auch sehen, ein weißer, sonniger Fleck. von ablissenden Kaftendl vor so dem heimlich ungerührt an ihm ungedeckter schwarzer meilischer kopf schwimmt der reus in dunk sich unter zwischen die kindersche keppler doch doch taif das snoonte warme weiße kaftendl und du wärd es verschwunden bis voll geschwimmen zwischen die kindersche leiberach Er ist geblieben, stehenden Winkel, und zugekückt sich zu der Szene. Herr Lenke, inmitten von einer Wälder, Kinderlach, die Kinderlach von ihr Klaas, die bekannte Peinemlach von ihren Freundens. Zu sehen, haben sich noch zu behaupten die Kinder von Häuf, der Sochottnitsches Kinder, Mäuschle Drongs und von anderen Schreinen. Es ist aber Häuf schon gewesen eingeführten Häuf, Als kaum hat die Mama nicht gewusst, wo es zu tun mit ihren Kindern war, hat sie geschickt zu der Lehrerin. Geh zu der Lehrerin. Also, wenn sie die Lehrerin gewohnt, hat sie gewohnt eine akkoholische Anstalt und verlangt zu allen. Teil trug noch auf sich winterdicke, schwere Marbuschenblach, ausgekrimmte Schicherlach. Noch ein Teil von sie hat besser um Klüger getan. So hat man aufgeworfen von sich I de kleider, i de schier, unserne so geblieben borwese. Wer Be bemerkt des Schmutz auf Kinderlach? Kinder dach sich sine so stande rein und schmeckner reus von der blotte. Sare pänen blar sind nicht gewei nebere gewaschen. Nur no wäre des bemerkt, daß so eine gewein Frühlingsblumen lebendige, bewegliche, freilige mit schwimmende knackete Händler, mit fließende kräuschende vi Wasserquelller, Keulerler, Gelechtler. Kinder können a Riesstück verwandeln in a qualdigen Teich, a Mistkasten, in a Blumengruden und a wiesen grünen schmutzigen Hauf, beleibt mit Kastens und Tunnen, bestellt mit Furung in Handwägene, haben sei verwandelt in a schotendicken, ohrten dicken Wald in a schmeckendigen Feld. Sie allein sind geboren kleine Nymphen, Wassergläckler, Wasserlilien, Wasserquitschers. Sie, Helenke, ist gewesen, die Gätten zwischen Sie. Sie hat gebunden, grenzt nach Kinder, geführt sich um Bäume, ungehalten sich bei den Händen, getanzt um den Bäumen, in gesungen, bis ein Kinderlied. Was hat geklungen durch den Frühling, Von Katar bei Freitag, kinderische Kellachlach, wie Glecklach wollten geklingen im Wasser. Und der alte Bäume inmitten, mit seinem zu der Erde gebeugner Joprine, hat gelöst tun mit sich, was die Kinder haben gewollt. Sie haben gekrochen auf ihn, sie haben gezeugt seine Zweigen, sie haben gerissen seine Blätter und gebunden sich Kränzen auf die Kappe. Wie ein alter, getragener Hund hat er geguckt auf seine alte Jungen und wie weit er hat gekonnt, hat er gedient. Milken ist gestanden, hat betrachtet die Szene. Er hat gesehen, Herr Lenken. Sie hat ihn aber nicht bemerkt. Sie ist gewinnert, dass er reingetut, ins Spiel mit den Kindern, als sie allein verwandelt worden ist in einer von sich. Sie ist weg von sich und ist übergegangen, in anander laden er es gestanden in ersubetracht mit wunde wie, wie es nicht dor weltigs vol das schinen par ihm wie es waltem wer gewalt er zeigen geben er hat gesehen klar der mond an dem alten jitz reit er hat gesehen wie die menschliche aufgaben so nur so einfach in er so leicht zu ergreifen sei walgeren sich doch herum unter de fies men da san no könne neufäuben und wer söogt ass enen do gröisse und kleine aufgaben in leiben sinn nischto kan klein in kan grois in unser ton ass en no do aufgaben und verfehlung jeder reiner steit auf sein ort in tut dus was es für ihn bestimmt alle resultaten kommen sich zusammenzulaufen zu ein sachakel das ist unser wachsen das ist unser steigen vom erträge zum erträge zur der herchste heuchen nicht das erreber springen sich allein über der eigene keuches eilt zu dem prozess von unser wachsen dusse san neus putzen sich mit feiden ein glanz von treußen Also wesst du a Glanz vom Geld, is euch du a Glanz von Ideal. Ich bin nicht kan Held, hat er sich gesucht und ich will euch nicht sein. Ich will sein a ein einfacher Boje, a ein Ziegelträger, a Last schleppe in a fodem Dreier. Der recker is nur das Weben, Getreid zu Stein beim Webstuhl, warum schoff g'schoff? weben mir doch alle ein Kleid. Er hat ihr nicht gewollt stehen, und es ist ein Reuss von Häuf, und sie sollen ihn nicht bemerken. Er hat sich herumgedreht über die mit frühlingslichen Sohnen begossenen Gassen, ein glücklicher und ein reicher, wie er wollte gewöhn gefunden, ob es ein Größer mit sie ist. Später, wenn mir noch die ungetroffenen Gelenkchen in der Schule allein, hat er ihr etwas in die Hand reingesteckt. Helenke hat es genommen und gesehen eine Proklamatie, was ruft die jüdischen Arbeiter zur Manifestation auf dem 1. Mai zusammen mit allen anderen Arbeiter. Was ist das? fragt Helenke. Das ist Kalamatonis, was mein Vater hat ihr geschickt. Was? Fragt die Bechelenke, nicht verstanden, was er redet? Das ist vor dem Geld, was mein Futter hat geschickt, als ich so kaufen für dich ein Kalamattone. Du hast doch gar nicht gegen das Agen schenkt. Gewiss habe ich nicht entfertet, Bechelenke, nur für wuss, hat er doch etwas geschickt von mir ein Kalamattone. Oh, du weißt nicht, ich habe doch ihm geschrieben, dass wir sind auf der Knast, wir gehen lassen um. «Wus?» frägt als Helenke und eine Feier brennt in ihr Pohnen. «Nur gewiss, ihr will tak geheimt mit deinem Tatten reden wegen dem. Helenke guckt im Mund und zwei große Treier und spritzen nach Reus von ihr Augen. Dein Tatten hast du schon geschrieben davon. Mit meinem Futter willst du reden. Nur mir hast du gar nicht gesagt davon. Mirkensteiter der Steunter schmeichelt narisch könnisch gfinnig kein wort und hasate be versir takasoi de hab ich gar nisch gsucht da ja. find helenke kückte mu mit de gebet in de reiden verwuus ich weiss nisch merd merken in averim sta moter eroys weil ich glaub es dir da für gar nisch suchen du weisst es alles helenke bleibt stein a versteinerte Ihr punem werd bleich und sie kuckt ihm mit blitzbedeckter schönnis in de augen rein ein verwusend leuste vom meer meerkin git a er zig wie ein elektrischer strom wol da er durch durch sein kerper seine finger kootschen sich ein und er kuckt ihr euch a bleicher punemarin weil ich hab meure gehad von dir von mir ja du bist da soll eigentlich zu mei mutter und ich hab Gewalt an kläufen davon verwuß fragt Helene und ihr schönes deckerblick verwandelt sich jetzt in a weigre masse ich weiß nicht verwuß ich kann es dir nicht erklären und doch willst du mit mir gassenum ja verwuß weil mei maz is schon a selger zuckt mir kinflink und nimmt a weg sein blick von ihr ich hab gemeint als ich bin dein glück »Und ich seh nicht ein, verwus, ich soll verbunden mein Leben mit einem Masel, was es jedenfalls nicht meiner«, sagt Trillenke und will verlassen das Zimmer. »Sehst nicht, als um dir will ich verloren gehen«, sagt er für sich, und bleibt wieder stehen, wie er steht, nicht zu machen, den mindsten Schritt, sie zurückzuhalten. »Es ist mehr gewesen, ein einsam Verlorenstein«, wie seine Wörter, wo sollen sie zurückgerufen. Sie ist zugegangen nun zu ihm, in den gekümmten Puhnummern und gesagt zu ihm die Wörter. Du hast mich nicht lieb, Verwus verlangst du von mir den Korben. Mirken hat gebeugend den Korb zu der Erde nur geentert. Du bist gewohnt dazu, dein Masel ist ein solcher. Die Träger haben gesprotzt von ihren Augen und gesteckt in ihren Kelln. aber du entläufst doch von mir. Er hat eingegruben sein Pune mit ihr kalten Hals und gebrummt in ihr Leib ein. Dus ist euchs Liebe, Gelenke. Kapitel 13 Zionist und Assimilator Königstein, der hebräischer Lehrer, Hurwitzes Freund, hat sich täglich geklebt zuvor und kann er zes Ruhl auf ein Rechtenemmes. Keiner hat nicht gewusst, wie er so ärgert, dass er uns fährt. Nicht nur hat er nicht gehabt, kein Geld auf der Reise, nur was hat er tun mit den Weib und Kindern, was er lost hat. Aber Königstein hat umgehoben zu vernachlässigen seine Lektions. Er hat sich hochgelassen und es geworden ist ein Mensch. In der Ofen fliegt er sitzen beim kargen Licht von dem Tischlamm, dem, dem Körper angelehnt auf der Hand, und nach reingekuckt ein losen keude stücke beegler in verschiedener logis in welges dennige wein beschrieben der heilige erde von heiligen Erd, heilige land und not eus gerech und jede gaehe und beheime wo schon sich gefunden in der gezeilte jüdische kolonies und auf er leid kreuzen mit kenne seine augen sinde vergleichgewein er wie saboten herumgeblonget in a wolken und ein heiliger, leicht dicker Wolken ist gelegen auf seinem bleichen Pohnen, von welchem haben sich, wie gewähnlich, er rausgehoben, die reute Flecken auf den Spitzen von den Backenbeinen. In der reinge, ein dunkler Stüb haben sich umgedreht ein gutes Kleinwerk, eine Tochter, ein Bogeres, ein Kappel der Spitzern, wo sie schon dem zweiten Kreuz ist, ohne Arbeit, in konnisch er rausgehoben, für Stieb, der Pfarr, weil sie hat nicht keinen passenden Wintermantel. Du ist euch die Mama, wo sie am Morgen mit seiner Schöne war. Ihre Mädchen schenäftige Gräberlach und Wurzellach von ihr scharf geschnittenen Brunettenpunem, welcher auf Mamula so Königsteins Herz gefangen, schmeichelt noch ein Reus von dem fridzeitig ruinierten Punem. Das ganze Leben von Königsteins Häusch 26 Jahre leben, steht ungeschrieben auf dem Pune von Königsteins Weib. Alle Winters, alle Deregelzulingen, alle Kinderkrankheiten haben übergelost jeder sein Kneitsch auf ihr Pune. Nur dem tiefsten Kneitsch herum der Meul und der Lecher herum der Eugen hat in dem Weibs Pune ausgeknottet die 25-Jährige Bogeres, er hat sie euch zu verdanken die passen greue ho was was reißen sich ein reihen in dem gedichten brunetten kopf von der frau sitzt sie die frau königstein leie bei der zweiter seitisch von ihrem mann und hilft zu beim schein von lamp ihrer jüngere tochter einzufädemen ho wo schemen für eine aufgescheuerte kallecap zur flechten scheitlach von junge weiblich Sie werft von Zeit zu Zeit ein Blick heraus von ihrer Arbeit auf ihren schelmasseltigen Mann, wie ihr er Sitz der Säu mit der Back ungeleint auf der Hand, vertrachten die Bichler wegen Erzesruhe. Sie, sie fühlt, dass seine Schumme geht aus nach der heiligen Erde von dem heiligen Land und sieht, wie der Räute zu so Chotnitsche Flecken gliehen wie Reusen auf seine Backen. Heibt Leion so zu schocken mit dem Kopf auf ihrem Glück, Entzugt so so mit einem neuen Ton, ausgemischt mit Krächzen wie zur Käfer-Ruvis bei der Mammeskäfer auf dem Land China bei Sollum. Bist gut mischüge gewor, mein Mann, nadere nahi umglick, Eretz hat Israel. Hattest er schon gehört, Menschen, von Asabroch? Was hat dir er, Eretz Israel schlecht getan? fragt der Mann in einer gleichgeltigen Gemürennigen, nicht vergönnendig dabei, dem Weib abblickt von der Bichler heraus. Was hat die Schule mir getan? Du sitzt übereinander. Ich wundere, was mir sagt, du ruf die Lektions. Dein Kopf steht in etwas zu lernen, als du liegst im Ganzen in der Schule. Was meinst du, mein Weib, als in der Schule schlecht zu liegen? Nicht ein guter Jede, weil sich das gewünschen, wisset sich der Mann. Ja, also man liegt schon. Wusstet man aber, als man hat noch nicht das Riechen bei Gott und man darf noch das Ende können schon mit erhalten? Du bringst doch schon seit Wochen keinen großen Stieb rein. Und wenn ich das Kind mit dem Scheitler würde mir durch Verhunger ausgegangen. Ich gehst doch so auf Leibigerheit, Hast du gut kein Herz nicht? Gut kein Summeni nicht? In Erziesrol liegt man nicht. In Erziesrol lebt man. In Erziesrol arbeitet man. In Erziesrol brüllt man. Hat sich der Mann aufgehoben von seinem Stuhl. Und es hat sich dem Urmenweib ausgedacht, als er ist Hecher geworden. Die kranke Reuterblumen auf die Backen haben sich noch mehr zu blühen und die schwarzen Augen Seine haben geleuchtet, also das Weib hat wie jedes Mal, wenn es hat ihn umgehabt, auch das muss ich für ihn erschrocken, als soll ihm gelingen, ist etwas geschehen. Und es hat ihr schon den ganzen Band getan, wo sie hat umgehalten. Sie hat es gewollt einstellen, das hat sie geprüft getan, mit den Bewegungen mit der Hand, aber es hat schon nicht geholfen. keine steines wie ritter geschwannen ungeloden mit alle kle rein zu verteidigen dem kovit von sein verschämt geworner mauke gegen sein uhren weib und ich schuck dir mein weib als du legt mir nein tiefe klafter in der reer legt mir du in golis bei der balabatm bei der ungefressene jingen det mit dem wo stipser hochtte toer durch vom finger rein bei der verstäubten Scheidler, bei welcher du verschwarzt deine Nacht, bei den Kapeluschen, beim ganzen Leib und Leben. Wo ist es wert, mit Steinsgesucht, ein bitterer, ein finsterer, ein schwarzer Gullis? Und für wo und für wen? Wo ist es für eine Hoffnung? Du? Und wo wirst du? Und wo wirst du aussitzen? Das Weib hat gelöst fallen dem Kopf, unter seinen Wörtern wie von Kleb zu dreht. und aso ihr mahr getunte kinder ihr tiefe schwarze nacht hat er auf gedeckt für ree gewes gewes jo jo mein mann aber was hast du für an andereitze kannst du mir aufschlagen kann er zu schru gehen er brabeten felder par sein dem schufel in hand nehmen unter dem freien himmel leben mit der natur mit der marmen erde wie unsere eltern haben getan olfaiten en eu bleiben ihr du de kinder mir wöll naie menschen wären mir wölln hobm eigene milch vonen sire küh vernaht vom felden heimkemen mit gesang am me der von arbeit in eigenem garten sich absetzen eigene peires essen eigene beimer aber gott meine von wanne fest da zunehmen »Euf er zu ist«, kann sich schon das Weib nicht einhalten und schreit über den Mann, »Was tut man mit ihm? Ich such schon nicht auf eigenen Bäumen, nur Prost, auf er zu ist.« »Euf er zu ist?« steht plötzlich im Königstein, wie von Himmel herabgefallen, wie aufgegossen mit Kaltwasser von Weibs monendicke Werte und guckt sich herum, wie ein verleuren Kind, einer Reusgetriebenen von seinen Gneiden und stammelt vor sich, unbeholfen, die unverrennt wird der Kasche. »Auf er zu ist?« fragst du. Mieter sich zurück, auf sie halben sich in der Heuch. »Will noch fahren, weil wir schon kriegen, auf er zu ist.« Das Weib hat ihm gewollt noch ein bisschen bänden. Sie hat gekickt auf die Reutelflecken, auf die spitzen Backenbeine und sich erschrocken vor sich. Sie haben sich zerglied und verheirrt. Er Arahmanis hat sie herumgenommen zu ihm und sie hat gegeben eine Tour rein, ihr Pune, in die Flechten von brunetten Lockenhoher, welches einen Gefallen von Kallus gab, zu Flechten scheitler vor jünger Weibler. Sie hat verschwiegen und Königstein hat sie rückum gehäubt zu wandeln zwischen den Stegen zu der heiligen Erde in seinem Bichu. Und er soll es gewöhnen, Ufend nach Ufend. Einmal ist kein Gestank gekommen zu seinem Freund, dem Lehrer Horowitz, und hat sie ihm gesagt, er soll. Bo, mein Adnefisch. Länger kann ich es schon nicht aushalten, schleume, wusstet man, das Leben, das ist mir nimmig und mies geworden. Es liegt mir ein Komet auf dem Hals und ich weiß nicht, warum ich trug ihm. Meine einzige Hoffnung ist nur Erzsruhe. Ich weiß, als ich will sich dort so etwas durchschlugen. Ob nicht, ist Gott über die Gassen sich ein Hunger gar rumzudrehen, ab mir dort zu sein, ab mir eine an andere Luft zu scheppen. Dort will ich wissen, vor wo ich lebe, vor wo ich lebe, vor wo, wo ich trug dem Joch. Du will ich runtergehen. Ich fiel, ich gehe unter. Gott will Noras Hoffs zum eigenen Leben zu machen. Horvitz hat ihm gehört. Das Mann hat er nicht ausgelacht, sein Kuhl, wie Tomit. Er hat sich heuch nicht gewitzelt. Er hat gesehen, als sein Freund leid, leid zu lieben an Ideen. Und der Lehrer Horvitz hat sich die letzte Zeit zu so viele Sachen zugewohnt, wo er nicht gekonnt hat in den jungen Jahren. Sein eigenes Leben, das Leben von seinem Haus gesinnt, hat ihn dazugebracht. Du hast gatsch an e Deihe. Du hast gatsch a Streben noch ebis. Dir ist gut. Was tutt man, als man hört es euch nicht? Sogt der Lehrer mit der Krächts. Was kümmt mir a Reis, als ich hab a Streben, als ich hab nicht die Mittel in es auszuführen. Ich seh es von mir, es steht von meinen Augen. Aber wie kümmt man dazuge? Weil dich noch bloß auf ein Zuhause gehabt. Der Lehrer hat geschwiegen, weil er verträgt sich. Danach hat er ihn gefragt. Gut, sag mir, dass du schon etwas zuhörst. Was wirst du mit dem Hausgesinn tun? Wem wirst du sein lassen? Was haben sie von mir, als ich bin doof? Als ich verdiene, sei nicht, seit erhalten sich, wie sie können, von Scheitlerflechten. Verkehrt, als ich wollte aufgefahren, Wer weiß, öfter wollte ich sie mit der Zeit euch gekonnt darüber nehmen. Der Lehrer hat ihm darauf Gornisch aufgehängt, gegeben um die Hand und so sind sie er sich zugegangen. In Oven, nachdem wir die Kinder haben schon gemacht die Lekties und auch der Lehrer hat verbracht ihr er Tag Arbeit mit Stopp und Skarpetges beim Oven, hat der Lehrer Horvitz sich er genommen und ist dann bei seinem Bücherschenkel. Es ist ihr er Gornisch eingefallen, «Es ist gewesen, eine gewöhnliche Sache, als er nur, nach dem Tog legt sich, soll der Mann sich verkleiden im Bichenschenkel, und wir sollen von dort nicht können, ein Reus ziehen. Mit der Mutter, der Seidrugeleie, wie schlimm, er nimmt ein Reus, ganze Stolz und Biche, beguckt sich zuerst, zertelt sich ein Minit in seine Hand, wie er wollte sich gewöhn etwas übergelegt, und bin sie zu neu vom Päcklerch, etwas wie er wegzudrücken, hat es ihr gegeben als Schnittenharz. Die Sache ist ihr vorgekommen fremd. Wo packt er etwas, die Bücher? Was will er mit sich tun? Was war erneut? Er hat sich bis jetzt nicht verklebt mit dem Hörwitzes Stüb. Er ist nicht gewöhnt, groß genug zu vertreiben, die Bücher vom Schäubenschenkel. Die Nacht hat gekonnt machen, das letzte Mal bisher wegzutragen in Stuttischen Lombard. Aber die Bücher sind bis jetzt verschäunt geblieben. Es hat ihr kein Monisch gekümmt auf den Gedanken, aber was für ein Unglück, es soll sich nicht machen. Auch viele Tänzmö, wenn sie sich geneigt hat, wozu es zu fuhren kann, Peterburg, beschadet ihr Sünnsarrest zu versetzen, die Bücher. Es ist eine Gewinne, das Heiligste, das Unberührbarste von Stieb. Was hat gekonnt, als solches geschehen, was hat ihm gemacht, sich zuzurehren zu den Bierern? Ruchalei hat sich erschrocken, doch hat sie nicht gewagt, den Mann zu fragen. Sie hat gefühlt seine Leiden, als er das gekonnt bringt über sich, sie hat weggelegt, durch Stoppers, und hat umgekickt den Mann an verwundete Unwerte. Hurwitz hat schon der fehlten Weibsblick. Er hat sich aufgehört zu zärteln mit den Büchern, verbunden die Päckler jetzt mit der Geschöhnung, wie es sich ein wenig gehandelt hat, nicht in seinen Büchern, noch in etwas unnützlichen Schmattes und gesucht. Bei Salmenin ist es sehr schlecht. Er hat sich eingegluckt von mir. Ich hoffe, Meure, Soll mit ihm nicht passieren etwas Schlechts. Als er hat sich ein gerettet er krank im Bäuch, als er müsste aufgefahren können, er hat sich ruhig. Als nicht, wenn die Welt hintergehen, wäre es ihm schuldig. Es ist nicht mein Ideal, aber es ist fortan Ideal, sagt der Lehrer. Ruchelei hat gewollt zu oh pennen. Ruchelei hat gewollt zu pennen. denn sie hat laut ihrer Gewohnheit verbissen mit einem scharfen Biss von ihren Zehen auf den Lippen und sich genügend stoppen ihren Socken mit der Saarenergie, als sie sich erst einen Stoch gegeben hat mit den Nudeln im Finger. Eine ganze Nacht hat der Lehrer Urwissenschaft gekonnt einschläfen. Er hat sich gemied, nicht, mehr, sich nicht zu werfen sich auf die Seiten der Ruhrleie, sondern zu hören und aufrappen sich, aufraben, wo sie das so wie gesagt haben. Sie hat schon gehört, jeden Kräch zu seinem und jeden Wurf zu seinem. Nicht über die Bücher hat er sich geworfen. Gewiss sind die Bücher im Gewinner Schut. Jede Seifer ist geworden, eingeschafft mit Weitig, mit Zar, mit versuchendem Weibappuschir, sich anebringstöckel warme Wäsch, mal sich begnügend mit der neuen Latte, mit der Kinzer Hemdel, mit den jüngsten Häusern. Jedes Buch ist gewesen ein Stück Herz herausgerissen. Jedes Buch ist gewesen ein Sieg über den Dallis, ein Kampf mit der Neut und ein Sprung über die tagtägliche Sorgen. Jedes Seifer hat getrunken ein Jeschui, ein Stück Immune im Progress. Jedes Seifer ist gewesen ein Kuhlem und eine Wahrheit. Ten und Spencer, Rousseau und Darwin, Miller und Peter, und Kropotkin. Wer war hoch im Sinne sein Gestern verriebt, was für eine reine Gnäden von der Natur. Das Fuhren hat er schon besiegt. Das ist nicht gewöhnt, keine Schuld. Meile wird man sich müssen lassen bei Gnägenen mit dem Geborgsbuch. Was ihm hat beumregt und beräuft seinen Schliff, ist gewöhnt. Zu er, ein Mensch, was geläuft im Progress in Sieg von der Zivilisation über allem Schlechten, in Verbrüderung von allen Menschen, Christ, Jied und Heid, soll zulegen, ein Hand zu einer sehr reaktionären Schritt, zu helfen, sein Freund zu führen kann er zu schuhen, was es nur eine Verstärkung der Aktie und ein Separatism Beruhigt hat dem Ober der Gedanke von Eutschisner, Vorderland, wo sie es mit dem Ideal verbinden. Eutschisner hat alles Ding gekascht. Er hat sich der Mund in einem Dorf, in seine eigenen Kinder. Sie haben schon nicht den Ideal von Vorderland. Der Lehrer hat darüber er bitter aufgegriffen und gesehen, dass er ihn ausümmen von Materialism, in welchem der neue Dorf wird versinken. Und er hat sich gesagt, Irrotnorvus gehrt noch eins von unserer rettende Gebicher, rekordiert in der Jüdische Volksbibliothek in Montreal und digitalisiert und baneit durch ein jüdischen Bichre Center in Amherst Massachusetts. Das Druckrecht gehrt zu der Jüdische Volksbibliothek in dem Jüdischen Bichre Center. Der Koordinator von dem Projekt ist Jordan Kutzik, die Museek hat geschaffen Hankus Netzky. Also ihr wilt her noch reddende Bücher. Sei da soll gut und hab da guck auf inser Webseite auf www.jedishbookcenter.org www.jedishbookcenter.org. Ich bin ihr scheier Schäffer, a schönem Dank für'n zu hören sich. You've been listening to another of our reddende Bücher. Jedish Talking Books.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 For reddende Gebete, am Isaia scheffe. Ach scheinem Dank. Thanks for listening.